Bai, garoko ekintza beraz kokatzen da or, lan legaren kontrako borroka egun batean, beraz hori da gure Funchesko eskakizuna, baina ikusirik azken aste eta egunetako erreprezioaren emendatzea, nahizan genuen hori xalatu eta bereziki manifestatzeko eskubidearen mugizketa edakigun bezala, gaur egunean par isena, doidoia elkartzeko eta aitzulika ebilzeko eskubidea izanen dute eta hori nahi genuen salatu gure eskubidean aldeko ekin zabategin ortarako unatetor gira zin izan dugu sartu, nahiz lau lagun bai sartu direla, lau bost lagun sartu direla bortizki atxiotuak izan dira eta komisialde gira erraman bon manifestalditik lan da, aratioan engira komisialde gira haien askapena galdegitela Asieratik, martxotik, gora berrak izan ditu monibizazio horrek Behin behinagotan eh, entzuna izan da bukatua zela eta ez da bukatu, bada determinazio handi bat borrokan txegitzeko, jende batzuek zuek egin dituzte egunak eta egunak greban, eh, hori no zondeoek erraten duten bezala gehien gozabal bat lege horren kontra dela, beraz borroka hori ez da inundik inona bukatua. Haun hitz beine aski izaten jendeik uh, borrokan, baino. Nik erraten dut, lau hilabeite buru, uh, buruan oino sortzeun, fe, nik dut mirabereun jende, eh? baina, bueno, igualdu. Baina nik uste dut uh, ez gira hoi gaizkit, jendeak oino buruan du uh, lege hori uh, kentzerat eta... uste dut uh, gauza uzahona dela, mm. oino denbora erreikin izakit, ah? bai bai, hondo. Segituko <risa> du hor ustez ustez luzazolako... E, manifestaldiak eta ekintzek hilabete bukaeran beharko da trenkatuan e, Parisean. Ikusten duteleik e, jendian ola mobilizatzen den pentsatzen dut eta segituko dugula. E, gobernuak askidu ongia haitzeak ez dugula ola kolegeari nahi. Bait, pentsatzen dut segituko dugula. E, buruan prest gira mm. ja, jateko baina urrun.